الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله Sallallahu alaihi wa sallam. Mi smo vraćo prošle puta, malo spomenuli. Dotakli smo se znači. No govora o svojstvu nafijaka, pa smo rekli da ćemo danas. Malo ponoviti, nastaviti. يجي عبد الله بن احمد وصم يدعو سنه غور حذيفه الله عنه حافظ خلال تاكوجا ايتخودج واي غور حزيفه بيلاجي ابن بطه والبانه الكبرى بيلاجي جمع مروزي مقدر قدر الصلاه بيلاجي حافد ابن بالشيب وسند المصلى سلمان سنبرنوسيلصا كوي نيكافيه نيما ترشكيصه ناث يسي كاجي سو الى من المنافق قال يوبيتان يا حزيفي قال كيف هي مناطقة؟ يوبيتان داوبيش الودما كيف دا بربوزنيوا مناطقة حزيفي رضي الله عنه أصحاب الله وسلم صلى الله عليه وسلم قال يوبيتان من يشرف الإسلام ولا يعمل به قال Munafik je, kaže onaj, koji lijepo govori o islamu, stručnjata. Lijepo to on opisuje sve. Vala ja'melu bihi, ali ništa od islama u svome životu ne. Ne praktikuje. Odnosno, ono što on opisuje da islam ne ili zabranio, on to sve krši. Primjera radi. Ovaj rivajet, braćo moja draga, je zanemaren, ako se tako može da, i smije da kaže. Od mnogih onih koji su, ili koji mi Allah, azzer, dao veliko znanje, nisu nam ga pojasili, nisu nam ga prokomentarisali, kao što su mnoge druge rivajete, takođe prokomentar, prokomentarisali. Pa ću mi pokušati bitni lahi tala, samo da bacimo malo svjetla, da vidite o čemu se i kako važnome događaju radi. Koji je od Zeifa i mjernah? Da li znam je radi obere tajna imena Ah, vidite. Allahu <laughs> posalnik sallallahu <laughs> alejhi ve selleme mojio bznanio imena svih monaha koji se kriju među redovima muslimana u medini. Subhartaini, je li? <laughs> Sahibo sirri nabi sallallahu alejhi ve selleme, subhartaini Allahu posalnika sallallahu alejhi ve selleme tako je prozvan. Dakle, upitani oni makoji on najviše pozvao do ashaba Da opiše sada ljudima ko su monafici. Dakle, spazite sada, on ima spisak ljudi, zapamte njihove mere prezimenima, gledaj 24 sahte izpred sebe. Zna da ne dolaze u džemad, zna da su ovdje uštiknuli, zna da su ovdje... Sve zna o njima. I upita je da opiše ko su monafici. Pa je rekao, kaže, to je onaj koji kaže šta? Meni jesufu islam rivajetu kod ljudi. Abdullah ibn Ahmed kaže: "Imane, vo la bihi", kaže koji je lepoti govori opisuje islam, mašallah, kako su šef im rekao: "La ilaha illallah", ali kadašta ne postupa po onome što islam traži i onom o čem on govori. Maže. Braćo moja draga, rivayet bileživna bi šejh u svom musannefu, Savera do Ostije Milanca prinosi laca. Kaže: "Ma'ate redžono min al ولم يصلي عليه حذيفة عمر اي كاجي чоловік قد منافقا люди nisu знали монафік па каже на якого جناзи хузайфе не є било тебе хузайфе па моя река омер каже مين я рокау миху як Kaže, bil lahi, minuhu Kaže, Allahom te zaklinjem, jesam. I kaže, ja od ni, Od koga? Od monavjeka. Vidite, slahkočom mi smo uprivatili sad, jel'le? Slahkočom. Zašto ste zaboravili za Rivaid kojeg bilježim Bukhari, kojeg smo spominjali, da je jedan od tabiina, Znali iko ko od nas, da li se čača, kako se zvao, pet maraka će dobiti? Rekao, vidio sam ili zapamtio sam 30 ashaba, svaki je onih smatrao da ima kod sebe čega? Mun, munafikluka ili smatrao se munafikom. Koji je taj tabi'in? Pet maraka. Ovo smo radili. Vidi s kako to prihvatamo. La-a. S prihvatamo. Omer se brolio i... Pito, i zlani on slučaju mu naafet. A mi končom slučamo ovo i samo uspod kažmo, aha. Gova je zaplaka, brače. Je toko mi Allah je za Pa mu kaže, kaže bilahi, billahi kaže, minhom ene, jesam li kaže Allahom te zaklinjem ja odniha. Kaže, le, nisi. Wa len, اخبر به احد بعدك ايكاج نيتو او او مي ehadan bađek, i kaže nikome više o ovome neću govoriti, niti ne ću koga o ovome da obavijesti. Braćo draga, Allah subhanahu wa ta'ala, kada munafike otkriva između ostaloga, kaže uzvišeni između ostaloga, kaže, yaqulu nebi, evvahihim ma li fi kurbu Wallahu a'la ma yaktumun. Kaže svojim ustima govore ono što nije u njihovim srcima. Brate, to sad malo, a kaže a Allah dobro zna ono što njihova srca šta skrivaju. Jezikom govore, a srca skrivaju, a Allah zna što je u njihovim srcima, maže. Brate, sad ona obivaju koji smo sad spomeli, koji je rekao Uzeife. Ali je o islamu. Pona usta islama, a nikake prakse islamske on ne sprovodi. Jo opet sad vrati u realnost u ti živiš i da ti živiš. Koliko mu nafijeka oko tebe hoda i živi. A kaže, ja sam musliman i islam je ovako islam je inako, a tebe obtužuje da se ti zabludan. Da se opasnost pod državnu bezbjednost i tako dalje. Kaže drugom na drugom mjestu, kaže, jaku lune bi el sinetihim, malee i, i kada sa svojim jezicima govore ono što nije u njihovim srcima pa Allah na dva mjesta odu kaže govori svojim ustima fawahihim prvo a zatim jezicima Vi znate da ljudi kaže ima kaže mastan jeziki je li tako kaže mastan jeziki ma šta znači ovo Kao A ti potraš popiče, sa njim gotov si. Mazdan kaže jezik imaš, to znači začas te prekolobati. E, eh, ova osobina važi pogotovo za njega, za monatehe, da sa svojim govorom začas insanu prekaže stanje koje nije u njegovom srcu. A i nam. Zato kaže imamo Kurtobi kad nam kaže dođu u sometasiru, kad nam dođu ovako izrazi koji nam govore o ustima i o jezicima i kad Allah džele opisuje kaže najčešće odnosno skoro uvijek se odnosi na kaže oti tu laž. Keburet kelimatan takhurcu min afwahihim in yaquluna illa kadiba. Zapamtova ayat. Ja. I zatim potrebljava kao doka šta ono što su govorili. Keschani Da i kaže Allah sebi štaozo ima dijete nego dobila pa kaže Allahu dželle kayburet kelimeten tahrucu min afwahihim yaqulun illa kediba. kaže kako su so, oni kako ogroman ili krupan govor oni svojim ustima govore a to drugo nije ništa osim očita podla laš Od Allah Đelešanu govori da ono što iz njihovih usta izrazi jeste šta? Laž. Pa kažem vam u Kurtubi, kad nam se spominje ono što Allah spominje ili opisao tih koji idu u prilog tome, usta ili njihova usta i tako dalje. I jezici uvijek to aludira na šta? Na laž. Odnosno, monafik jedno govori, a u srcu mi je drugo. Jezikom ko biva istina, a u srcu je šta? Kedib. Laž. براتشو مدراغا والريواي بيليجي في ريابي وصومي ديالو صفات المناثق قول إمام أوزعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزعي شويني وطنعك شامة تسزنا يدون دي إماما فبتاني فقها I između ostaloga, se, kad se govori njegovim biografijama, kad se govori, kaže samo je, ništa nije zaostajao za ovim četvoricom imamo, iz, imama, imamom, Ebu Hanifom ili Malikum ili Šafim i Mahmedom. Ništa! Ništa nije zaostajao! I kada vi čitate sada gove Ihtilafat, zove se gdje o tome, od o, imama Mervezi, kada čitate tamo, imam Mervezi koji je živo 3. 20. stoljeću, spominje tamo koga ili puno puta spominje gore imam Amzai u onome gdje su i črnjaci Ali njegov medheb nije očuvan. Njegov medheb nije očuvan. Nije prostranjen kao što su ostalim medhebi. tim ovaj rivaj Biđaj Firjabi sa vredosim lance prenosila sad je rekao. Kaže, inna il mu'mine inna il mu'mine yaquillu al kalame wa yukfiru al amele Wa inna l-munafik yukthiru l-kelama wa yakillu l-amela. Zaista, kaže vjernik, malo priča, a puno radi. A kaže zaista munafik, puno priča malo radi. Opis vraćamo novaj ajet. I vraćamo se senovaj govor, kojeg ispomenu Hoseif. Puno priča. Ča laka, što kaže naš narod, ale prak se vjeima gotovo nikako. Praksi od šton govori go to nema nikako. A ne pitaju grijesima koliko ima. Ne pitaju grijesima koliko ih ima. Također, shodno svema ovome, jeste ono što biljaži Imam Tabarani u svome djelu El-Mu'ađam ul-Kabir sa vjerdostojim lancem prenosilac od džuduba da je rekao, rekao i kaže Allahu Pasanik sallallahu alaihi wa sallamu. مثل العالم الذي لا, يعلم, لا يعمل بكتاب الله يعني مثل العالم الذي يعلم الناس خيرا وابقوا لازم kaže uče koji kaže ljude podučava dobro sjeći mogu vratiti na nivaje koji također bolježi tabarani sa prekvjetljim lancem prinosilaca. Ovo je od džunduba dolaz sa vjerovostim lancem prinosilaca kao govora Allah posljednika sallallahu ljewa sallame. Meshelul alimin ledhi juallimu nazel kajra kaže primjer učenog insana koji kaže ljude podučava dobru. Vojenca nefsehu a sebe zapostale i zaboravlja. كما مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه يس كاже попут свеће каже која људима осветљаје пут а сама себе каже шта је дели гори ово је говор Аллахова посланика صلى الله عليه وسلم каже Dobrim. Između ostalog, šek Albani, također ga ocjenio, u mnogim svojim dijelama negdje sa, sa vjedostim, negdje sa dobrim. Primer kaže učenog insana, da nas imate ko bila mnogih koji su učeni, stave čalme nagla u raznih veličina i raznih oblika, kaže koji druge podučava dobru, drže drcove, a sebe zapostavi i zaboravio. Sebe ne podučava dobru, Jeste, kaže poput primjer, sirač, sirač, jeste brać osvjetljeljko odnosno svijeća, kaže koja drugima ili ljudima je put. Meni si osvjetljio, muji ili hasi, ali ti si pot ono, a kada sama sebe jede i sama sebe gori. Šta će se dogoditi nakon određenog vremena, ta svijeća izgori, a zatim, da li osvjetljaju drugome put ili ne? Ne može mi se nikom da osvjetljiti. je, braćo, oni koji su upali u obo koji su učeni. mnogo. I ovo je tešak, bila je teško iskušenje za mnoge daje i za mnoge ono koji rade na ovom poslu. Znači, imamo jedan rivajto je ovdje isto takođe. koje bilježi imamo tabranje u možem, ali kada bivlje sa preknutim lancem prinosila, sa da budu lalavim na surude. Kada govori o onima koji uče Kur'ana, ne rade po njemu. Pa kaže, ljudi jakre u Kur'ane, vela ja'melu bihi kaže koji uči Kur'an, a ne radi, kaže po njemu. Jeste poput, kaže, rejhane. Rejhana jeste bosila. Rejhana jeste bosila. Opisuje onoga koji uči puno Kur'an, ali ne radi po njemu. Kometheli rejhana. Jeste, kaže, poput rejhane ili bosila. Rihahu. Rihaha tajibu, kaže, njen, ovdje znači ženski rod, rihana, ženski, Rihaha tajibun, kaže, miris joje, ili bosiljku miris muje šta? Lijep i ugodan. Vala taame leha, al kaže, ne daje bosiljak nikakog ukusa. U rivajitima drugi koji dolaze dolao posanika sa staleme, govor, u sličnom kontekstu kaže, a napitak ili, ili ukus je kakav? Gorak. Ovo je onaj koji uči Kur'an, ali ne radi po njemu. Kaže nam jedan brat, jedna hatma bila, preselio jedan insa i sabrali se sad svi na okupu. Što ima hođa u tome, među su kaže i da hatmu proučuje brzu. Pa začas to završe, proučili su hatmu. Proučili su, ali ništa nema ima od toga. Jel tako je li Nista, znači praksije nema ne pak. Prakti... Međutim kaže ne samo da da su to završio kaže da počeše jedan drugom da prijatelje dvojica. Pa onaj kaže ako kare časov glavosti kaže razbiti. A već pije temu i sa drugim stvarima i tako dalje. Nema breketa tu. Da naopako napakokredit. Naš Kaže Allah djelešanu, O, kaže vjernici, zašto govorite ono što ne radite? Osobina vjernika nije da samo govorili priča, nego osobina vjernika jeste da onaj govor šta? Praksa proprati. Da praksa ga šta? Proprati. Kebura maqtana Allah an taqulu ma Kaže kako je kod Allaha ružno da govorite ono što praksa neće da proprati. Govoriš a ne radiš. Zato kaže Često ćete čut kako poče neko da priče kad deba, ne mi da Je l tako ili nije tako? Zašto? Zašto? Jer to i zna da ti jedno govoriš, drugo radiš. Ne mogu ja da Menci je ono što da dresiš. Zašto? Jer ti moraš govorit. Ali ako ti ne radiš ono što govoriš, ljudi o tebe dižu ruke. Osim ako nisi oficijeno postavljen, pa te ne mre niko da odate, što kaže, usidu se kubroj. Sad imate oficijalno postavljen, dekretujem određenih institucija, postavite, pa narod se žali, ali se ne žali. Postavljene se, kaže, dozgo, svrha. Teško je danas smijeniti nekoga tako takođe osobina monafika jeste, sjećate se, mi smo govorili ta hadith i samo jedan samo dio taj prokomentarist, ali ostali sam još dolao prilike. Gdje kaže Allah poslanih sa osv. rivaj i blježima, Bukhari ostali. Ajatul monafika i felafe, kaže tri su svojstva monafika, u drugim rivajima makar četiri, u koga se nađu četiri svojstva. Smo menično mi to, inšaaba. Tamo spominje, kaže, to mi ne hoane. I kam se kaže, tamo neki jemanet u ruke, da ga on sprovede, kaže, hoane, on to pro nevjeri. Nož u lijeđa ti zavode. Tebi, zajednici, društvu, organizaciji, bilo čemu. Daniješ moj malet, na povjerenje, postaviš na određen položaj, nakon te ženemana on to šta, iz nevjeri. Mi samo znam ako se izdavire pare od matu znamo važnost toga ne. Emanet može biti polozaj. Emanet može biti tajna. Emanet može biti mnogo što šta. Zato kaže Allah ta džele šanu ja eha ellezina amenu koji vjerujete nemojte kaže iz Allaha i njegovog poslanika. Fatakhunu emanatikum I da kaže, sada tim izneviliš Allah i njegov poslim, kaže, izneviliš i emanete. Kakve emanete? Vi, kaže, dobro znate. Kaže Ibn Abbasu, ali vajed, bilježi mi djostarov, imamu taberu, sume tafsiru ibn Abihatima razi a spomnih ibn Kathir, odal Ibn Abid Talhe, a on od Ibn Abbasu. Ali Ibn Abbasu nije nikad Ibn Abbasu, Ibn Abbasu, ibn Abbasu, srlalazi Mujahidu a je te karvesam skucenjac znači preknut, jes prekinut ali kaže ni sam skucenjac i se zna da je učenik ibn Abbasu Mujahid a Mujahid je bio Utay ibn Abi Talh ova se kaže musha najmenje uku privata maši kaže se između ostaloga da je svojim dolazinama revajetu preka Ali ibn Abi Talh oni odidnu na basa da idu na basu potom kaže ovo se kaže odnosi na ono emaneti ovdje u ovom slučaju vetahuna emanatukum kaže iznevjerit ćete farzove koji su mu određeni od Allaha djel farzove, odnosno, nećeš ih obavljati. Iznevjeriti Allaha ili njegov poslanika znači, odnosno, iznevjeriti ono što ti je Allah djel lešanu naredio. Pogledajte koliko ljudi su danas iznevjerili Allaha djel lešanu njegov poslanika, koliko ljudi Milijarde muslimana, milijarde sigurno. Milijarde 500 kao imaju. Hajde ne bude 500 miliona samonika oni koji nisu izneverili Allaha poslanika. Šta je s ostalima? Misite da je obrnuto? Maši. Kažem na Abbas u tom rivajtu, kaže odnosno izneverili su sunete Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Oni koji izneveri Allaha i njegovog poslanika, znači Kaže, između ostalog, emanete te izneveriti, kaže, odnosno, izneveriti sunnet sa kojom je došao Allah posljednik sallallahu. <tok> Pogledajte koliko se stvari opasne. Niko na to ne račava. Spomenuću što na kraju, pa ćemo nastaviti, inša Allah, drugi puta. Osobina munafika, između ostaloga, jeste da nikad neće da voli mu'mina. Nikad. Nika. Munafik nikada ne voli mu'mina. Ovo zapamti, dobro zapamti. Allah kaže zani da su oništa u najdonjem katu jehennama. Inna ilmunafiqina idarkil al asfali. Idarkil asfali minan nari. Zaista su kaže munafiq u najdonjem katu. Fi ki lesvel, esvel, esvel, najdonje nema ništa. Odma do samo dna djehenema, gdje je vatra najgora i najžešća. Kako da će vam bude prijatelj? Kako da te voli? Ovaj riva, između ostalog abilježi, Fidjavi u svome djelu sifatom mu na faqrin sa vrdovstvenim lancem prenosilaca. E od braća tabeina, Zove se Haythame ibn Abdurahman. Veliki je od islamsku čenjaka, od njega bilježi imam Bukhari, u svome sahihima, muslima, budavu, tegmedi, nesednu, mađa i ostali. Prije nego što vidimo što je rekao, za njega kaže Bubail, šakih, Ebu Ba'il, poznat od koji je, vrata, moja draga, rođenu vremenu Allaho, Pusaniqa sallam, a ga nije vidio. Nije vidio Pusaniqa sallam, od svih gotova sahaba prenosi. Ovo je dan dolazi preko Ebu Ma'avi, kako to bilježi Mirsadu, Tabakatul Kubra, i tu spomni Hafir Dheb'u Sijaru, kaje od Ebu Ma'avi, a on od Ameša, a on od Ebu Hinda, kaje, bio sam na džanazi, khaisemeoga khayfana bio sa kaže njegov je A akashe ebu vai kaže bio namagacu također došao da dađenazu i truo sam ga kaže kako iz dovara o žalosti ili o velika žalosti ili kako je velika žalost pogodla danas nas wa huzna Ovako bih govorio. Zašto? Zbog čega? Jer je umro učenjak od islamskih velikana i učenjaka. Nije žalost da insan se raste sa insanom. Traja će nekoliko možda trenutaka ili vremena. Ali je žalost kada umre islamski učenjak. Kada u krabur svo, onaj, ponese svoje ono što je sakopio znanja. I kad se više to znanje, njegovo neće širiti. I kada na njegovo mjesto pitanja, od će se neko drugi pojaviti da ga zauzmijem. Zato su islamski učenjaci, kada bi nekod islamskog učenjaka umreo, govorili, danas je ovaj kapur zakopano, more znanja. I žalili bi za tragičnim gubitkom, ne osobe, leš je leš, ali zbog znanja koje se zakopaje sa tom, satom sebio. Nese. Kaže Ajtan na Abdulrahman. Kaže on govori al-amash takođe. Kaže žaljeći se na svoj komšiluk u kojem živi. Sve što su kaže hteli od mene, ja sam im kaže dao. Kad god bi mi neko od njih došao, ja bih mu kaže potrebu njegov ispunio. A niko kaže od njih kaže ja ga vriedio. Nisa. أيا سم كاجي كليه ونيله بموچي ما كاجي غوري Nikada kaže neće munatek voljeti vjernika. Nikada. Nemoj mi molim te reći da se ti ispuni ono što traži od tebe tvoj gospodar i odnosno će me došao poslanih sallallahu alaihi wa sallam i zatim mi kažeš u mene ovih što nikad ne u džamijama i ovih što se, znaš, kako oni mene voluju i poštiju, da samo vidiš. Kaže, ti ne znaš sa ljubima, mi znao, mi treba treba znati kaj ste odmah življeni. Mene dolazi govori Selefa. Da nikada neće mu najdje voljeti vjernika. A ti mi dođeš i govoriš kako se ti postiguo u svojom da tebe si vole. A ti ta komšiluk živi u mraku nikad na sabah ni otiši u džavniju. Na sabah samo. A da li ti dođu s maskama ponod za te odvedu, sigurno bi se radovali tome. I govorili, alhamdulillah, konačno smo se niješili, kaže onoga još smo mu se kažnjo dvarali i što smo glumili kao biva da mu poštovanje pa nije skazivno. اقول لكم هذا واستغفر الله لي ولكم ان شاء الله ان نستغفر لي ونشهد. Sadićem pitanje